Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre familie. După învățătura Sfintei noastre biserici, familia este un așezământ dumnezeiesc și temelia vieții de obște. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat și femeie, binecuvântată de Dumnezeu în fața Sfântului Altar. Această legătură răsare din imboldul firesc sădit de Dumnezeu în om. De aceea, spune Sfântul Apostol Pavel, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Cea din trei familie s-a întemeiat în rai, având ca preot și martor pe însuși Dumnezeu. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut. A făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul. Însușirile familiei creștine se desprind din învățătura Sfintei Biserici despre căsătorie și iată-le care sunt. Unitatea și egalitatea. Familia trebuie să fie întemeiată prin legătura dintr-un singur bărbat și o singură femeie. Sfântul Apostol Pavel spune, fiecare bărbat să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său. Sfânta noastră biserică nu îngăduie legătura dintre bărbat și mai multe femei. Căci aceasta înjosește femeia. În familia creștină, femeia este soție, adică tovarășă de viață și îmbrăună lucrătoare cu bărbatul în toate. Creștinismul a ridicat femeia din starea de înjosire față de bărbat în care se găsea mai înainte și a așezat-o în toată vrednicia ei de ființă creată, după chipul lui Dumnezeu, precum spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Astfel, creștinismul a arătat pentru prima dată că femeii i se cuvine aceeași prețuire ca și bărbatului. Numai mult mai târziu, ori omenești i-au recunoscut și ele, femeii drepturi și îndreptățiri alături de bărbat. Dragostea și buna învoire dintre soți Când sila sau alte pricini, ca de exemplu averea, duc la întemeierea unei familii, atunci rareori traiul între soți este fericit. Curăția Soții să nu fie în în rudire trupească și sufletească. Prin canoanele sale, Sfânta noastră biserică a stabilit gradele de rudenie, care fac cu neputință încheierea căsătoriei. Sfințenia. Familia trebuie să fie binecuvântată prin taina Sfintei Cununii. Sfântul Apostol Pavel numește căsătoria, prin care se înființează familia, Taină mare, dar nu altfel, ci numai dacă ea este întemeiată în Hristos și în biserică. Pentru însemnătatea pe care familia o are în viața de obște, binecuvântarea dumnezească este de neapărată trebuință. O altă însușire a familiei creștine este trăinicia. Căsătoria să fie făcută pentru toată viața, căci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, celor ce sunt căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, femeia să nu se despartă de bărbat. Iar dacă s-a despărțit, să rămână nemaritată sau să se împace cu bărbatul său. Tot așa, bărbatul să nu-și lase femeia. În afară de moartea trupească, Sfânta Biserică îngăduie desfacerea legăturii dintre soți, divorțul, numai din pricini morale asemănătoare morții trupești, cum sunt necădincioșia, adulterul, sau alte legături trupești neîngăduite. Sfânta noastră Biserică îngăduie Recăsătorirea soților văduvi.